Begien zurekin zurikin Pantzo Irigarai eta beste afera bat Michel Alion Mahiri lotua. Media parte informazioa eguneak plazaratzen du, Michel Alion Mahrik, kasino eta joko etxeri lotu legeria harindu zukeela ministri, ministrozelarik bere familiaren abantailetan inkesta ere manduen Antion Ruse kasetariak ipatuko dauku. Amar mila jende baionako kariketan ladun manifestaldi argrakastatsua Euskal Presuen egoera lagriari gerota jende gehiago sensibilizatzen delako marka bilan biziki baikora egin daukute antolatzaileak. Urte berriko agiantzak Dona Paleon, Fransziskanuen etxe hori handen proiektua eta hospitalian eginen diren obra kaipatu dira nagusiki aurtengo sedeetan. Eta bere arteak idiki ditu sibukotak, hau da, mauleko aurzain degi berriaren izena, osoki euskaraz aridan lehena, zazpi haur egizibitzan ditu jadanika. Aroaz pondu bat zurekin, Karina. Ordean, haiziak, ofatu beharadu egun guziane, luna arretikoite askarxau izain da, berzen az iruzkalde behar ahumen da, egun guzian, temperaturak behiz estiak, amargado eta amorz gadoin arteanokoak. Ogiterasicostal de Batutain Amabi departamendu alerta liden jan emanadutela asuti keta oli goizau arte xeulik uain bisiki goren uh, iriskuaren gatik departamendu untako itxas batera dira Independentziarako bidea gaurti goiti martxanda katalunian Carles Puigdemont dautatu dute presidente parlamentariek irorogoita amar botz bere alde, irorogoita iru bere kontra Juntz Peltzi alde erdiko irorogoita iru bos eta kupeko sorzirenak eskuratu ditu Artur Maz, oraierteko presidentak gibel egite arabakidu akordioa egintzedin eta gobernoa osazadin jakinada kupekoak ezutela bere alde boskatu nahi kataluniana Eta Michal Alio Mari berriz ere diru afera ilun batian sartua ditekela Mediapart, informazioa webguneak ezagutarazten du afera 2000 eta zazpian Michal Alio Mari barne ministroazelarik kasino eta joko etxen inguruko legeti, legedia malgutu edo harindu zukeela dirudinez malgutzen eurriauek bere familiaren fagoletan izan zirelarik marga forestie 2005-tean, zendu zen Bernard Mari, Michel Aliot-Marri aita... 2008an irabazi handiko investizamenduak egin omen zituen bere alabari esker. Izan ere, Bernard Marri hainbat elkartean zen hauen artean Le Jeyon Ver, miagitzeko ongintze elkarte bat, eta AOF, festivalen antolakuntzarako erakundea. Elkarte hauen bitartez, Bernard Marrik, Partus Casino eta Hotela Taldean akzioak zituen. Mediapartan arabera, Inbertxo Auei Esker, 2000 eta Zortzian, Lurie Jonver eta Auefelkarteak, ogoita amag mila euroko parte alortu dute. Denbora berean, Michal Alomarik, kaxi noan aldeko neugriak hartu zituen, 2000 eta Zazpian, neugri hauek, Partouche Casino Taldearen aktuane balioa euneko amajez igoraz situtsten. Anjo no jue kasitar yak 1.20 gayaori berekin elkartu gira egin duen lana aipatzeko. Elkarteen eh, inpertsuak eh, ikusten dituzu alde batetik eta bistaren aldetik eh, ba Miserailu majiren eh, erabakiak eh, ministeritzan eta hor hartzen eh, zira um, zerbait bere sibi badela eta hori ba hilabite Atsuko hartu ditut, dena pixka, pixkanaka sehatzeko. Zinta, hori, aliumahirien familia, klan badu esala funtzionatzen da. Eta zaila da ba, gauzak barnetik e, ateratzea eta informazio zehatza eta sigurua aukaitea. Duenuen laitzuneko auzapez ohiaren izena zikindua zuen dela Tunesiako aferak duela bost urte, gaur egun magiiliak kudeatzen dituen elkartei esker 2 milioi euroko hontasuna lortu du. Bernard Marie Quelabakiak Bacari Cartan zitula defendatzen da Michel Alumari den familia Eta bestealde eh, baddaki zue hamar mila presuna bildu ziren larun batean Baionako karrikketan. Euskal presou eta Iheslari politikoen eskudeak aldarrikatzeko mugitu agiak gaiiaren inguruan, presouen orbilketa eri direnen libratzea eta baldintzapeko askatasuna kaprikatzea galde egiten zuten, begihunta hogeita hamalhau hautetsi bost parlamentari hogeita bat lukgalde koltilari begoia uzaez eta egita gainitz eta initza. Balorapen edo bilan biziki baikora egin dute. Sare eta bagoazko lektibo antolatzeileka, Emili Marten entzuten dugu. Hori da, eh, balura penbizki pusitiboaiten dugu, eh, amak ah, mila diendi guru biludidak gauk bai honan, eh, bai kusit dugu, eh, kajikagusiak bete-beteak, bilbon ere bai bete-bete-beteaba, eh, beraz bai posik eta eta apustua irabazia bai gaukua bainzatzi. Irabazia, beraz, baionan finkatua ziren zenbaki eta esperantzak bete baitira, autetxien gandik eta ere sustengu guzabala, eragile desberdinen gandik, horrek erakusten du ere jendea prest dela lan egiteko. Hori da, eh, gauk eragile ainitz den autetxi ainitz eta biztanle, biztanle ainitz, beraz, bai, positiboa, gaiten den bezala, kualitatiboki eta kalitatiboki emakoen ageten, ez? Aibatu duguna bezala esarerekin abiatu elkarlana, segitzeko hau abiatpundu bat izan zitekeena, hemendik landa ere gauzak elgarrekin egiteko parada emaiten du. Ba, eta asigida jadanik azken hastetan bera esar erekin manifauri, eta orain dugu eglazio hori egon kortzea. Ez behitzitzu guain lan oino biartikoetik beramateko, bako txak ez, behar gure gunetik eta gure ez egealitatetik, bainan ez, holako gauza monkomunek baiot dute eta gauzkoa ogen islaukando. Amar mila jende baionako manifestaldian eta tenore berian, bilbokoan amar milaka jende biltzen ziren. Dona paleuko erriko agiantzak ziren joan den arun batean, mementua iragan urteari behako baten emaiteko, uholdek egin makurren kompontzea erriko aratunatak, dirulaguntza gorekin itzulikatu behar, guzi horiek haipatu dira. Frantzizkanuen etxea, aspaldian etxea, e etxia, xemen bideak edaitu proiektua hainitz urtez gogoetatu ondoan, orai egin adela du janjak lustu dudin donapaleuko hausapesak. On bat truwe abor noditorioa, uh, izanen dira entzutegi bat Biltzar gela handi bat, txipigoak erakussketak gela bat, jada hartua dena urte bat edo bienentzat. Iizanen da ere paretaren gaineko margo bat berezia izanen da ez du tikusia ono. Gaineko partean izanennda beti belarrien hargeragunea Lekuaren arduradun bat izanen da jada hor da jende ejezebitzeko presuna bat eta baratze zain bat. Bada bolttze bat hoietua lantzen ginuela, baginakien hona zela, heltzen gira oraikoan estrenak apilaren hogoita bilan. Don, Dona paleuko hospitalea ere da, bai honakoari juntatu ondoan, arte hau garatu da eta obra andanabate ginen dute hor bi urtez Pierre-Yves Gile zuzenaria. Nuz allons demarra les travaux printemps pendant 2 ans. Primadera nasiko ditugu obrak bi urteren zate. hartatu beharko ditugu eta obrak batean egin. Ez da ere shizanen. Bi urteren burian hospitale berritu bat egokia ukanen dugu leku berean. Beaucoup plus de lits pour la Ohe, kopuru bera ukanen dugu, bainan beste gixa batetat banatuak. Gehiago medikuntzarentzat amategi eta kirurgian beragutiago dugu. Horiek txipituko ditugu. Egun bakarriko oreak izanendira kontsulta gelak, kontultalekoa handiagoak beraz mediku gehiago ginen da. Donc plus de médecins qui viendront. Hospital Eurek, Sines, Louraldegusiali, urbileko servizu handia ekarzen duela urtian xei milako bat eli edo mediku beharretan diren presuna e recibitzen dituela eranda. Maulen ere agiantzak, Michele Txebesteriko hau zapesak ditu jaz ere man lanagusia, karanola mauleko eskolen bateratzea, haintzineko urteetako uholden ondotik egindiran isturioak, eta ere usua ipatzen den hotel jatetxe baten zabaltzea maulen. Bestalde, Euskararen indartzia ere elburuetan da, eta emeki emeki alde aldeokta ikambiatzen ari dela, errandauko hau Eta horrengo, sede eskasi kez dela maulen, horietan erreiten da lehentasunetan dela delako urtea, hotel jatetxearen zabaltzia eta itzemanda heldu den lagazkeneko, espartinaren etxe sedea da, eta obra hondiak abiatzen dira aurrere urtari lontan, mauleko ospitalaren agabiritzeko, goi milio euro gostako dute eta laurte iraunen dute lanek. Maulen beti xubkota aurtzaain etxea zabaldu dela, jadanik zazpia hogi biltzen dira, osoki euskaraz denxiberokoa aurtzain etxe bakagian, Xukotaren Cofunding sos Biltze kanpaina larumatitian burutu da, astapeneko helburua 1 euro biltzea gaindtu dute, lau euro baino gehiago eman izan baita, sos hori zertan baliatko den egiten dauku luzxi aagegaraia aueinak shortement ici conseils ginen dugun bagliatu cogliaio senza e cementata soso contenuti bien abord chas bakia du parte hamdi bat pakatseko in belin bat khofunding et ko shocha porta yak olaguntu cogitik bien abestelan marion et ayna metcha duque euh... <laughs> battu que dès centuque des structures en bois et a ba du corinechkel go itjouite ko Tegiu planua mini bat eta geu autoboguan bat. Ta kampu nebia dela ikeko hola eta hau jak deskeila ditina mini bat. Un chatiko la copa tenukait eta gimnastika mini bat egiten behitie. Eh. Fergoiti, fe goiti geuibili 3 Shikistan uh, behia eta hoyi unzi gusten jaiulik huntan. Bilabete eta irurte harteko aurreri batzaria egiten da, aurzein bako txakiru aurra txikitzena litualdian, aurrak ez direnez egun horoz diten, horaino lekubada, intersatu hurik direnen dako, subokota maule erditanda eta goizeko zazpiak eterdiak eta txeko seioak eterdiak hartian zabalik da. Bururatzeko kirolak eta pilota, atzuko emaitzak berezkoen buruz burukako xapelketan Donapaleuko Saint-Germ trinketean, Waltarik irabazidu berroi eta ogoita bi bielen kontra eta hospitalek irabazidu elgarren kontra, Berroi oita zorzi. Eta Hualtari zuzenki final finala final eta ipasatu gabe sailkatzen dira jakiten da. Zer laurdenetan simulan berten kontra izan beharazen. Eta unek ez du partide egiten alko kolpatua delakoz Hualtari janik final erdietan beraz. Baina nori bainolean, elduden ortsilalian, eh, arrangoitzen segituko da xapelketa. Dukazu amuleten kontra lagal eskuraren kontra Ratsaliuntan garatenian Lambert et Lascano a ricodida a guiré état guichant duten euh, contra